Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ba'd Baada kumshukuru Allah Subhanahu Wa Ta'ala na kumtakiya sala na salamu zaidi kipenzi chetu mtume wetu mwalimu wetu Nabii Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tunamshukuru Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunapokutana tena katika darasa ya 5 katika kumkumbushana aliyoyataja Sheikh al Said رحمه tabaraka wa وتعالى ta katika muqaddima مقدمه واك والقول الصديد tumetangulia kuzungumzia mwanzo kabisa wa muqaddima huu ndugu zangu na dada zangu anaposema Sheikh al-sidi رحمه الله تعالى wadhālika anahum yu'minūna billāhi wa malā'ikatihi tukatunz tukazungumzia nguzo ya kwanza ya imani ambayo ni al-īmānu billāh na nini maana ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tukazungumzia nguzo ya pili ambayo ni al-Imanu bil -malaika. Na leo biidhnillah tabaarak wa ta'ala tunaingia katika nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za imani. Na nguzo hii ya tatu ni kuhusiana na al-Imanu bil -kutub anaposema Sheikh رحمه الله تبارك وتعالى وكتبه نا vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala na vitabu ambavyo amevishusha Allah subhanahu wa ta'ala ni vingi tu lakini kuna zile Allah subhanahu wa ta'ala na kutujuza kuhusiana na wale mitume ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa vitabu hivyo kama kama tutakavyoona katika eh, mazungumzo haya bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala na kuamini vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lazima muslamo aweze kuwa na at-tasdiqul jazim ni mwenye kusadikisha ya kuwa vitabu hivi vyote vinatoka kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza ame maneno hayo yaliyo yali katika vitabu hivyo hakikatan. na vitabu hivi kuna vile ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa au ujumbe katika vitabu hivi kuna zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitume wake moja kwa moja Amewapa mitume wake moja kwa moja na kuna yale ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amewashoshia mtume wake min wara'i hijab yani wanakuwa ni wenye kusikia sauti ya Allah Subhanahu wa ta'ala Pasina na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala e, na si eti maneno haya nafikishwa kwao na mitume bali biduni wasitatir al rasul almalaki bas na mtume ambaye ni katika malaika kutumwa kufikishia huyo mtume wa binadamu bali huyo mtume binadamu yeye hamuoni Allah lakini anasikia mazungumzo ya Allah na anapokea ujumbe huo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na katika vitabu hivi miongoni mwa ujumbe zinavyopatikana ni kuwa ni malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ndiyo wameweza kufikisha kwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao ni wanadamu. Na katika vitabu hivi alivyojishusha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna vile vitabu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandika mwenyewe kwa mkono wake. Allah jala jalaluhu anasema katika Qur'an suratul shura aya ya 51 asema Allah jalla jalaluhu wama kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahya nahai kuwa kwa mtu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema naye illa ilham illa kwa ambayo ilham ambayo anaipata moyoni mwake ujumbe ambao inatua katika moyo wake kutoka kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala linakuwa ni ujumbe ambayo inamuongoza yeye kufanya jambo la khairi au inamtahadharisha yeye na kufanya jambo lolote la shari. au mworai hijab au kwa nyuma ya pazia Allah Subhanahu wa Ta'ala mitume wake ilha wahyi kwa sauti yake wanaskia lakin huwawani Allah subhanahu wa ta'ala au yursila rasulan fuyuhi bi'idnihi ma yasha au humtuma mjumbe naye humfunulia fa au yursila rasulan fuyuhi bi'idnihi ma man Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine hutuma mjumbe ambaye huwafunulia au humletea latia kiasi anachotaka kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala ya, yani huyu mtume ambaye ni malaika anamfikishia ujumbe mtume mwanadamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ataka mtume huyu afikishiwe. انه علي حكيم بس بلا شك الله سبحانه وتعالى يendian aliyaju munya hikma zaidi سبحانه وتعالى لذلك الله اصيرا وكلم الله موسى تكليما نكumbukeni الله سبحانه وتعالى aliy alimsemmeza nabimusa alayhi salam na Allah akamsemmeza nabimusa alayhi salam bila dhili Allah subhanahu wa wa lahu fil alwah min kulli shay'in mawa'idhatan wa tafsilan likulli shay'in tukamundikia katika mbao kila kitu mawaidha ya kila namna na maelezo ya kila jambo huyu Nabi Musa alayhi salam ambaye aliandikiwa Tauratu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hili llo jambo la kwanza ndugu zangu ni lazima mswilamu aamini ya kuwa maneno yaliyo katika vitabu hivi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Jambo la pili ambalo kwamba ni muhimu sisi kuamini kuhusiana na vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ya, vile vitabu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutajia kwa tafsili Ametuambia kuwa nimeteremsha kitabu fulani na fulani na fulani ni lazima Muislamu aweze kuzikubali au kuvikubali vitabu hivyo. Kama vile Al-Quran ambacho alipewa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile torah aliyopewa nabi, nabi, nabi Musa alaihi salam injil aliyopewa nabii Isa alaihi salam zabur aliyopewa nabi nabii Dawood alaihi salam na suhuf naraka walizopewa Ibrahim wa wa na Musa alaihimussalaatu wassalaam na na tafauti yana je vitabu hivi vitu hivi alivyopewa nabi Musa alaihi salam torah na suhuf ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti ni jambo ambalo kwamba baadhi yao wametaja kuwa suhuf ni sehemu ya Taurat na kuna wale ambao wanasema kuwa suhuf ni tafauti na Taurat Kwa hivyo vitabu ambavyo Allah ametutajia lazima tuvikubali ya kuwa kweli vitabu hivi vimetoka kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Jambo la tatu ndugu zangu ni kuamini ya kuwa tasdiq maṣḥa min akhbarihā baada kuamini ya kuwa zimetoka kuwa Allah baada ya kuwa, kuwa mazungumzo hayo ni ya Allah, baada ya kuamini vile ambavyo tumetajiwa moja kwa moja, na kuamini kuwa, kuwa ujumla vile vingine vingi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuzitajia. Anavasema Allah wa qul bima anzala Allahu min kitab. Nasema nimeamini yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshusha katika vitabu. Aya hii inataja vitabu vyote ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametremusha hayo manne yaliyotajwa na zingine na vingine zaidi Jambo la tatu kuamini basi ni tasdiqa ma sahiha min akhbariha ni lazima kuamini habari zote ambazo kwamba zinatolewa katika vitabu hivi ka akhbari alquran kama khabari mbalimbali zilizopita za sasa na zijazo ambazo zimetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbari ma lam yubaddal au yuharraf min alkutub asabiqa na vile vile kuamini ujombe ambayo inapatikana katika vitabu vilivyotangulia ujombe ambao ilikuwa eh, ambayo sio interfered with ujombe ambao haujabadilishwa wala haujoongezwa ujombe ambao nepi wali kutoka kwa vitabu ambavyo walipewa mitume waliotangulia kwa hili ni jambo muhimu mwislamu kulijua jambo lengine kuhusiana na kuamini vitabu alivoshusha allah subhanahu wa ta'ala jambo la nne ni al-imanu bima anza bi anna allah anzal alquran hakiman ala hathihi alkutub wa musaddiqan laha lazima mwislamu aamini yakuwa allah kwa ndio kitabu ambacho kwamba ni chamisho na ndio inatupatia ukweli wa mambo kuhusiana na ujumbe ambao unapatikana katika vitabu vilivyotangulia kwa sababu ukweli ni kuwa vitabu vilivyotangulia havikulindwa kisawasawa na wale ambao walikuwa wanafaa kuvilinda kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala wale majukumu ya kulinda kitabu cha Allah lakini hawakuweza kufanya hivyo ikawa kuna mab mabadiliko yametokea kuna vitu vimeongezwa kuna vitu vimetolewa sasa Qur'ani ndio kutoaambia kinagaubaga kuwa jambo hili ni sawa ambalo linapatikana katika vitabu vilivyotangulia au jambo hili si sawa Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an wa anzalna ilayka alkitaba ewe Muhammad wewe kitabu amba bilhaqqi ili kutoa maelezo ya, ya mambo yalivyokuwa haki musaddiqan lima baina yadaihi kitabu ambacho kwamba kinasadikisha vitabu vilivyovitangulia wa muhaiminan alayhi na ni kitabu ambacho kwamba amba inatoa hukumu kwa vitabu zilizotangulia muhaiminan alayhi inaeleza ya kuwa jambo hili ni sawa Jambo hili si sawa. Hili lafaa kufanywa, hili halifai kufanywa. Kwa mfano ikiwa Muislamu atapata mambo kinzani katika Qur'ani na moja katika vitabu vilivyotangulia. Tuseme kuwa kuna kitabu miongoni mwa vitabu vinazotangulia inasema kuwa Nabi Musa alis, alis, alisulubiwa, aliwekwa msalabani, akapitia shida mbalimbali mbali. na Qur'ani inasema ya kuwa wama, wama salabuhu. hawakumuua na wala hawaku hawakumsulubu. Ikiwa kuna jambo la Trinity three in one imetajwa katika vitabu vilivyotangulia kwa mfano moja katika vitabu vilivyotangulia alafu unakuta Quran inasema daqad kafara alladhina qalu inna allaha thalathu thalatha akika wamekufuru wale ambao wanadai ya kuwa kuna mu, miungu three in one mungu watatu kwa kwa mwili mmoja Hili ni jambo ambalo kwamba Qur'an ya kuwa halipo na kama lipo katika vitabu vilivyotangulia basi ni jambo ambalo kwamba liliongezwa na wala halihusiani na ujumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, muhaiminan, muhaiminan maana yake ni mu'taminan wa shahidan alayhi. Nikuwa inatoa inatoa dalili ya kuwa hii ni sawa na hii si sawa na ikiwa ni msaddiqan yani yasidiqu ma fiha min as inakubaliana na ina, ina, ina yale ambayo inapatikana katika vitabu vilivutangulia mambo ambayo ya sawa na inapinga yale ambayo Iko katika vitabu vilivutangulia vitu ambavyo kwamba amba, viliongezwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo lingine au katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala اسما الذين اتيناهم كتابا من قبله وهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اهi kama aliyotangulia inaonesha yakuwa watu ambao wamepewa kitabu katika umma huu wanaamini kitabu ambavyo kwamba vilivotangulia katika mambo ambayo hayapingani na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala basi ikiwa Qur'an imekuja kusadikisha yale ambayo yametajwa katika vitabu vilivyotangulia na Qur'an ndio ya kusema ikiwa kuna khilafu ya aina yeyote, ikiwa kuna tatizo la aina yote, basi ni lazima kwa umma wote wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iweze kufata Qur'ani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa na iweze kushikamana nayo katika maisha yake na kuweza kusimama na haki za Qur'an Qur'anine never waamrishawatu muslimu akaweza kufanya hivyo. Allah asema wa hadha kitabun anzalnahu mbarakun hiki ni kitabu ambacho kwamba tumekushusha sisi kitabu ambacho kwamba kina baraka kwa hivyo hamna budi isipokuwa kukifuata kukiamini na kukifuta Allah anasema kifuateni basi na maana ya kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha haki zake ni muislamu kuhalalisha kilicho Quran kuharamisha kilicho na Quran Kufata amrisho ya Quran na kujiepusha na makatazo ya Quran na kuweza kuchukua na lessons mafundisho kutoka katika qissa mbalimbali za Qur'an na kuweza kuchukua ilmu ya Qur'an na kuweza kusimama katika mipaka ambayo tumewekewa na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kukisoma aya zake usiku na mchana kukizingatia na kukifuata kwa ujumla na pia kuwafikishia wale ambao hawajaweza kupata Qur'an hawajaweza kupata ujumbe wa Qur'an na ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekudalia kukijua Qur'an ukaweza kuifikisha kwa muislamu Amini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali hizi tulizozitaja basi bila shaka ataweza kupata faida mbalimbali katika maisha yake faida ya kwanza ambayo atapata atatambua alivyo uh, alivona huruma Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake ndio maana akawapa kitabu cha Al-Quran na vitabu vilivyotangulia ili viweze kuongoza katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake ameweza kuwapa uh, Uh, qaum kila wa, kila watu katika kila zama e, ima, e, ujumbe ambao kwamba amba inawafaa sharia practical things ambazo kwamba zinawafaa katika zama zao Likuli kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja nyote sisi tumewapa tumewapa sharia na njia ya kufata njia ambayo ni sahali kwenu Lakin ujumbe wa vitabu hivi vyote ulikuwa ni ujumbe wa tauhid jambo la 3 mslamu kushukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa ni'ma zake kumuumba kumuonesha kumu njia na kumshushia kitabu jambo la nne ni umuhimu wa sisi kuipatia umuhimu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala cha Al-Quran kwa sababu ndio chamaisho na cha kuongoza wanadamu mpaka tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala haya ndio machache ambayo tumeweza kutaja kuhusiana na nguzo hii ya tatu ya Al-Iman tunaoomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ufahamu sawa wa dini yake wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil al amen wajazaakumullahu khayran